CZĘTWĄTKĄ Ljeto je 1917. godine. U tijeku je 11. bitka na Soči, rijeci koja je dijelila kraljevinu Italiju i austrougarsku monarhiju. Rat na tom frontu počeo u svibnju 1915. kada Italija objavila rat svom donedavnom savezniku austrougarskoj. Rat se vodio na užasno teškom zemljištu Porbe su se vodile na mjestima zvani Mrzli vrh, Vršić, Vrata i Krn. Nijedno od tih mjesta nije bilo na manjoj nadmorskoj visini od 1500 metara. Zakloni su se u tim planinama kopali ekspozivom. U Apnenačkoj stijeni drugačiji se zaklon nije mogao iskopati. Zima je na toj fronti bila strašna. Ljeto je bilo jednako teško jako sunce užarilo bi stjene i te planine pretvorilo u pećnicu. Vojnike su morili žeđ i glad. Svaka se litra vode i kilogram hrane morao dopremiti na te vrhove po putovima koji su uklesani na mjestima po kojima su do tada lutale samo planinske koze. Borbe na tom frontu bile su također strašne. Topnička vatra tamo izazivala više rana nego na drugim bojištima. John Schindler u knjizi i Sonzo za boravljena žrtva velikog rata piše. Jedan mladi poručnik iz 46. pješačke pukovnije, koja je držala položaje kod San Mikelea, u svoje dnevnik zapisao Topnička vatra tijekom noći postala je strašna. Mislim da sve ide svom kraju i pripremam se hrabro umrijeti kao kršćanin. Sve je gotovo. Nevjerojatan pokolj, užasna krvava kupka, krv teče svuda, mrtvi i komadi tijela leže u krugovima oko rovova. Tu se završio dnevnik mladog časnika. Nađen je pored tijela svog autora. Krhki vapnenac krasa samo je pogoršavao učinak topničkog bombardiranja. Svaka granata koja je eksplodirala u zrak je slala na stotine poput britve oštrih komada stijene. Stijene su odnijele isto onoliko života koliko i topničke granate. Uz topničke granate živote vojnika oduzimale su stalne borbe, dobar dio njih vodio se i bajunetama i noževima. Tu su još bile bolesti, glad i žeđi. Broj mrtvih bio je velik. Tijekom druge bitke na Soči, general Erwin Sidler, zapovjednik 58. divizije u kojoj je služilo puno ljudi rodom iz hrvatskih krajeva, obavijestio je zapovjednika na Soči generala Svetozara Borojevića da položaje njegovih dalmatinaca koji su branili Brdo Podgoru okružuju planine Leševa. Soča je bila okrutno bojište. Do kolova za 1917. na soči se vodilo 10 bitaka, do kolovoza počela je 1. Na stotine tisuća talijanskih i austrougatskih vojnika poginulo je ili ranjeno tijekom tih bitaka. Italijanska vojska, kao i većina stanovništva Kraljevine Italije, podržale su objavu rata jer su smatrali da će njihova zemlja dobiti teritorij kojoj po povijesti pripada. Sile Antante, Velika Britanija, Francuska i Rusija obećale su Italiji kao nagradu za ulazak u rat područje Trentina, Trsta, Gorice, Istre i Sjeverne Dalmacije. Kako je rat trajao, moral talijanske vojske trebao još veći poticaj. U kolovozu 1917. jedan poznati dirigent uključio se u podizanje morala talijanskih postrojbi na Soči. John Schindler piše. Tada, 50 godina stari Arturo Toscanini, bio je žestoki patrioti i redentist, strastveni vjernik u talijansku stvar. Slavni dirigent bio je glasni pobornik rata od njegovog početka. U kolovozu 1917. doputovao je na Soču kako bi posjetio svojeg 19-godišnjeg sina Valtera, koji je služio kao mlađi topnički časnik u drugoj armiji. Kad se približio fronti, Toskanini je uvjerio generala kapela da mu dopusti da s orkestrom svira za vojnike Kapelu se ideja svidjela i uskoro je Toskanini s odabranim glazbenicima održavao koncerte na otvorenom za vojnike kad je čuo da je napokon zauzeta planina Santo, Toskanini je zatražio dopuštenje da se sa svojim glazbenicima popne na vrh i tamo održi koncertu čast pobjedničke osme divizije. Poslje poodne 26. kolovoza dirigenti njegovi glazbenici noseći instrumente popeli su se na 700 metara visoku planinu, dok je osma divizija još progonila austrougarske trupe koje su se povlačile s vrha. Do večeri Toskanini i orkestar popeli su se na vrh i pred ruševinama samostana na otvorenom zaštićeni samostijenom održali koncert. Orkestar je svirao patriotske pjesme. Nakon svake vojnici su vikali Viva Italija. Austrougarske trupe čule su glazbu i pokušale su utišati topovskim granatama. Šapne granate pogodio je bas bubanj, ali niti jedan glazbenik nije bio ozlijeđen. Toskanin je dobio srebrnu medalju za hrabrost, događaj se veliko prepričavao u Italiji. Ali moral talijanskih trupa već se mjesecima nije mogao držati glazbom i gostovanjima uglednih umjetnika. Moral iz tega održavali su se često drakonskim kaznama. S druge pak strane, austrougarske trupe s moralom na Soči nisu imale problema. Austrugarska vojska bila je najšarolikija vojska u prvom svjetskom ratu. Činili su je Njemci, Austrijanci, Mađari, Poljaci, Česi, Slovaci, Ruteni, Rumunji, Hrvati, Srbi, Slovenci i bosanski muslimani. Ta šarolika vojska nije se pokazala u najboljem svjetlu u ratu sa Srbijom i Rusijom ali na frontu na Soči nije bilo problema s moralom svi austrougarski vojnici posebno južni slaveni hrvati srbi bosanski muslimani i slovenci imali su itekakav motiv za rat govori Robert Parić pomoćnik vojnog savjetnika predsjednika Republike Hrvatske zato što su se ovdje austrougarski vojnici borili protiv vjekovnog neprijatelja ovdje nije bila borba protiv Haka, kako neki kažu slavenske braće, odnosno Rusa, već protiv Italijana koji su vjekovima pokazivali pretenzije za dijelovima evo, današnje Hrvatske, Slovenije, Austrije. Jednostavno, bez obzira koje su bili nacionalnosti vojnici, bili oni Hrvati, Slovenci, Srbi, Njemci, Mađari, Česi, oni su se jednostavno borili protiv vjekovog neprijatelja i to je bio strahoviti moralni podstreg za njih. I pri tome su bili spremni izvoditi doslovce čuda. Možda najbolji primjer toga je osvajanje e, zauzimanje vrta, vrha sveti mihael za vrijeme druge bitke na soči, jednog od ključnih za obranu gorice kada su talijanske snage u noći 20. dvadeset ok. 21. srpnja zauzele ovaj vrh potisnuši razbijenu ugarsku diviziju 20. diviziju o žestini borbi govori o tome da je na početku bitke u sastavu 20. divizije bilo šest tisuća ljudi a nakon dvodnevnog bombardiranja talijanskog topništva i uzastopnih talijanskih pješačkih napada sastav divizije je spao na manje od dva tisuće ljudi problem je sad bio u kada su u toj noći kada su talijanske snage konačno zauzele taj vrh koji je dominirao tim dijelom obrambene linije, da jednostavno nije postojala svježa pričuva, a general Borojević je inzistirao svaki put kad se tako nešto dogodilo da se vrate položaj pod svaku cijenu. Stoga su protonapad zapravo trebala izvesti one iscrpljene e, i kone snage se Austričkog sedam korpusa koje su bile potisnute sa e, vrha. Zapobjednik Austra Ugarske snaga na Sočanskom bojištu bio je general, kasnije Feldmaršal Svetozar Borojević od Bojne. Borojević je rođen 13. prosinca 1856. godine u Umetiću, mjestu pored Hrvatske kostajnice. U doba njegovog rođenja Umetić je bio u sastavu Vojne krajine najvećeg vojnog tabora u Evropskoj povijesti. Borojevići su bili stara srpska kraješka obitelj koja je dala niz ratnika koji su služili u carskim i kraljevskim postrebama. Borojevićev otac Adam tako je služio u drugoj Banatskoj pograničnoj pukovni, dobio je čin Feldwebela i odlikovanje, srebrnu medalju za hrabrost pravogreda. Svetozar Borojević ušao je u sustav hasburških vojnih škola kad mu je bilo 10 godina, John Schindler piše: Ušao je u kadetsku školu kad mu je bilo 10 godina i nju je kao i svaku drugu školu koju je pohađao, završio s sjajnim uspjehom. Počeo je služiti u pješaštvu kao mlađi časnik, borio se u nekoliko bitaka tijekom okupacije Bosne i Hercegovine 1878. godine i bio je odlikovan za hrabrost zbog sudjelovanja u zauzimanju Sarajeva. Nakon toga pohađao je ratnu školu gdje je briljirao i tada je ušao u elitni glavni stožer. Prije rata, Borojević je zapobjedao hrvatskim domobranstvom, 42. Honved divizijom, koja se zbog svojega načina ratovanja nazivala vražijom divizijom. Istaknuo se tijekom bitaka u Galici 1914. godine i popeo se do mjesta zapovjednika treće armije tijekom strašne zime u Karpatima. Borojević nije bio impozantna figura, bio je nizak zapravo malen, ali u austrougarskoj vojsci bio je poznat poštrom po karakteru, učinkovitosti i po velikim gubicima. Njegove se trupe nisu povlačile. Takav je pak način ratovanja plaćen velikim gubicima. Tako je Brojević ratovao na istoku protiv ruske vojske i na isti je način ratovao na zapadu, na Sočanskoj fronti protiv talijanske vojske. John Schindler ovako opisuje Brojevićevu taktiku. Ideja je bila jednostavna. Bez obzira na broj granata koje bi italijani ispalili iz topova i bez obzira na broj vojnika koje bi poslali na bojište, robovi su se morali držati pod svaku cijenu. Nije bilo mjesta za povlačenje. Suština Borojevićovog plana, bolje uništeni bataljun nego pukovnija razbijena u protunapadu, bila je jednostavna i ubojita. I ona je značila da će postrojbe držati na isturenim položajima sve dok ne budu pregažene. Svaki gubitak teritorija, bez obzira kako bio malen ili beznačajan, morao se vratiti protunapadima. Talijanskim se snagama nije moglo dopustiti da dalje napreduju prema trstu. Borojevićev obrambeni plan bio je, kako se kasnije jedan od preživjelih prisjetio, strašan, matematički precizan sustav. Mlin koji je morao ekonomično mljeti kako ne bi bio besposlen. Ali teško bataljunu koji bi bio uhvaćen između mlinskih kamena. Borojevićeva taktika bila je stvarno jednostavna. Talijanska vojska će brže od Austrugarske trošiti svoje vojnike. Vojska koja potroši svoje vojnike brže, brže će izgubiti rat sa takvom taktikom Borrojević je vodio jedanaest bitaka na soči talijanska strana je s obzirom na dostašnje iskustvo vormala znala da će uslijediti protonapad te je kadorna poslao ujutro na vrh svoju zadnju pričuvu talijanski 14 korpus. U četiri sata ujutro snage, deset kone snage Austrijskog sedam korpusa, deset bojni otpočele su protunapad i tijekom jednosatnih borbi ponovno zauzele vrh, a do devet sati ujutro vraćen cijeli obrambeni sektor. Međutim, austrougarske snage su imale strahovite gubitke u protu napadu te odbijanju naknadnih talijanskih napada, to je bilo više od 3000 mrtvih i ranjenih vojnika te austrougarski korpus, doslovce sedmi korpus u te noći izgubio skoro 10.000 vojnika. I austro i Italijanska vojska ušle su nedovoljno pripremljene u Prvi svjetski rat. Naprimjer, austro vojska ušla je u rat bez čeličnih kaciga. Doduše ni ostale vojske nisu se mogle pohvaliti s tim jednostavnim sredstvom za čuvanje vojnikove glave, ali te su se vojske brzo prilagodile. Na zapadnom frontu vojske Britanije, Francuske i Njemečke uvele su upotrebu čeličnu kacigu već prve godine rata. Austrougarskoj to nije uspjelo. Doduše, vojnici 91. divizije koja je ratovala u Tirolu dobili su tisuću vatrogasnih kaciga. Nedostatak kaciga mučio je Austrougarske vojnike. Na tom planinskom ratištu krhotine stjena bila su jednako opasne kao i granate i šrapneli. Talijanska vojska nije bila u boljem stanju. Kad je 23. svimnja 1915. Italija objavila rat Austrougarskoj. 50 tisuća njezinih vojnika Bilo je vezano za Libiju Italija je za rat mogla mobilizirati Milijun tisuća vojnika Samo njih 732 tisuće moglo se opremiti Oružje Za 200 tisuća vojnika nisu se mogli osigurati Čak niti odore Obuka je bila loša Vojnici nisu bili spremni za rat Talijanski časnici isto nisu bili najbolje kvalitete. O njima se ovako izrazio Giovanni Gioliti, talijanski političar koji je pet puta bio premijer. Generali malo vrijede. Napredovali su kroz činove u vrijeme kad su obitelji slale u vojsku svoje najgluplje sinove, jer nisu znali što bi s njima. General Luigi Cadorna, zapovjednik talijanski snaga na Sočanskom frontu, smatrao je pak da će se talijanska vojska došetati do Beča. Činilo se da cijela Italija podržava ulazak u rat. Doduše, bilo je ljudi poput bivšeg premijera Đolitija koji je bio uvjeren da zbor generala činje najgluplji sinovi italijanskih obitelji i koji se zalagao za neutralnost Italije, ali takve ljude nitko nije slušao. Pjesnik Gabriele Danunzio, poznati redentist, smatrao je da će rat sa Austrougarskom transformirati Italiju. Blagoslovljeni su čista srca. Blagoslovljeni su oni koji će se vratiti kao pobjednici, jer oni će vidjeti novu sliku Rijima. Oni će vidjeti ponovno okrunjeno Dante ovo čelo. Oni će vidjeti trijumfalnu ljepotu Italije. Kadorna i njegovi generali, političari i pobornici rata nadali su se brzoj pobjedi. Jer činilo se Austro-Ugarska je tog svibnja 1915. bila na koljenima. Na početku rata srpska vojska nanjela je niz poraza Austro-Ugarskoj a na istoku velikim bitkama s ruskom vojskom austrougarske snage pretrpjele su strašne gubitke. John Schindler piše. Tijekom zime 1914. na 1915. ruske armije prijetile su da će se probiti kroz zamrznute prijelaze u Karpatima, preliti se u mađarsku ravnicu i tako ugroziti Budimpeštu. Carstvo je izgubilo skoro cijelu Galiciju. Zima u Karpatima koštala je Austrijance barem 600 tisuća, a možda i 800 tisuća, što ubijenih, što ranjenih, što zarobljenih vojnika. Gubici su bili toliko veliki da ih je vojska zapravo prestala brojati. Može se pouzdan utvrditi da je Habsburško carstvo dnevno gubilo 6600 vojnika na fronti u Karpatima. Takva vojska činilo se neće moći izdržati rat na dvije fronte. General Luigi Cadorna smatrao je da će se njegove divizije ušetati sve do beča. Srećom za Austro-Ugarsku obranu, Cadorna je jednostavno izgubio skoro mjesec dana nakon odpočinjenja rata zbog problema mobilizacije i neprepremenljstva talijanske vojske. I umjesto brzog napredovanja on je do 23. lipnja, dakle od objave rata do 23. lipnja u ti mjesec dana samo doslovce zauze ono što su austrougarske snage mu prepustile u povlačenju na obrambenu liniju koja se tada uređivala. Osim dva mostobrana, Goričkog mostobrana i Tolminskog mostobrana na drugoj obali Soče koje su zadržale i imali su srećom vremena da u tih mjesec dana kako tako pripremi se obrambena linija. Jer su talijanske snage bile dva do tri puta nadmoćje od onoga što su, što su mogle austro koncentrirati ovdje. Pojačanje će tek početi dolaziti krajem prve bitke i jednostavno Borojević je morao izdržati sa onim što je imao na terenu. U toj prvoj bici, koja je trajala od 23. lipnja do 7 srpnja, Kadorna je mislio da će uspjeti ovladati cijelom tijekom Soče, od, znači, od doljnjeg dijela Soče, to je taj Visorovan doberdob, koja se pružala negdje do Gorice, pa zatim gdje je napadala treća talijanska armija, te gornjeg dijela Soče, gdje je ta Banjška Visorovan, koja se pružala sve dalje do Koruške. I e, očekivao jednostavno da Austrugaske snage su preslabe da ga neće uspjeti zaustaviti Brdo 383 nazivalo se ključem za Goricu. koje je držao to 383 metra visoko brdo, taj je nadzirao put prema tom gradu. 9. lipnja 1915. uoči prve bitke na Soči, dva bataljuna talijanske vojske, pripadala su brigadi iz Ravene, prešla su malenim brodovima preko Soče i uspostavili mostobran na istočnoj obali rijeke. Brdo 383, koje je do tada bilo pokriveno šumom, branila je satnija austrougarske vojske. Sljedećeg dana, talijanska vojska počela je s intenzivnim topničkim bombardiranjem brda. Tijekom tog 10. lipnja nestala je šuma na tom brdu, a kad je zašlo sunce, šest tisuće talijanskih vojnika krenule u napad. Dočekali su ih austrougarski vojnici, koji su se tijekom bombardiranja sklonili u rovove. Talijanski vojnici napredovali su uz brdu uz poklič Avanti Savoja, a vojnici odgovorili su vatrom iz strojnica, koje su sasjekle većinu talijanskih vojnika. Sljedećeg dana Talijanska vojska je bombardirala brdo iz stopova, a onda opet krenula u napad. Napad je slomljen. Trećeg dana te bitke talijanski vojnici dali su brdu 383 novo ime, brdo smrti. Bitke za to brdo odnosile su žrtve i na Austrougarskoj strani. Prvoj planinskoj brigadi pod zapovjedništvom generala Guide Novaka von Arientia, Austrougarsko zapovjedništvo poslalo je pojačanje, John Schindler piše. Redovi postrojbi koje su branile brdo bili su tako prorijeđeni, da je bataljun iz 22. pukovnije poslan na brdo 383, koje je tada već bilo okruženo stotinama nepokopanih leševa talijanskih vojnika. Novak je rekao vojnicima koji su stigli sa Srpske fronte da se brdo mora obraniti pod svaku cijenu. Pješaci iz 22. pukovnije bili su Hrvati i Srbi iz Dalmacije. Za njih je ta borba bila osobna. Njihova zemlja je sporazumom iz Londona obećena Italiji. Zapovjednik bataljuna bio je srbin iz Dalmacije bojnik Stanko Turuđa. On je prije bitke svojim ljudima rekao da ne brane samo brdo iznad Soče, već da brane slavensku zemlju. Ujutro, 16. lipnja, talijanski drugi korpus je ponovno napao brdo 383. Ukopani dalmatinci otvorili su vatro iz pušaka i strojnica i njihovi, dobro nasiljani meci, sjekli su nadiruće valove talijanskog pješaštva. Isključivo zahvaljujući i ludoj hrabrosti, Talijani su se dokopali vrha brda. Talijani i Dalmatinci borili su se za vrh prsa o prsa, bajunetama i noževima. 22. pukovnije morala je prepustiti brdo talijanskoj vojsci, ali prema Borojevićovoj taktici, ljudi 22. pukovnije ili ono što je od njih ostalo, sljedećeg dana, u rano jutro, vratili su se na brdo kako bi ga ponovo zauzeli. Dalmatinci su iznenadili zaspale vojnike 43. talijanske pukovnije, koji su uživali u više nego zasluženom odmoru. Grubo probuđeni talijanski vojnici brzo su se povukli s vrha brda. Do zore, talijanska 33. divizija zauzela je položaj na pola puta od podnožja do vrha brda. Brdo 383 ponovno je pripadalo Novakovoj prvoj planinskoj brigadi. Dalmatinci su preoteli vrh, komad slavenske zemlje, koji su morali držati pod svaku cijenu. Vrh su platili gubitkom 433 časnika i vojnika. Bila je to polovina njihovog sastava. Austro-Ugarska vojska je do te prve bitke na Soči već pretrpjela teške gubitke na Srpskom Istočnom frontu. Za talijansku vojsku gubitci u toj prvoj bitci bili su se prepašćujući. Časnici su je nazvali masovnim ubojstvom. Kubici su bili još gori jer je liječnička služba u talijanskoj vojsci bila izuzetno loša. Stanje nije poboljšavalo nemilosrdno ljetno sunce koje je od kamena napravilo pećnicu. Fronta na Soči bila jednako neizdrživa kako zimi, tako i ljetno. I po toj bici već se vidjelo da će tu biti strahovito velike žrte. Talijani su priznali negdje otprilike... Gubitak oko 11 tisuća ljudi, ali realne procjene su govorile da su to znatno veći, dok su austro gubici službeno iznosili oko 8800 mrtvih i ranjenih vojnika. To kratko trajno zatišće, koje uslijedilo do druge bitke na Soči, koja je počela 18. srpne, trajala do kraja Kolovoza, Borojević iskoristio za jačanje obrbenih položaja. Kad je sada opet pokušao umjesto koncentracije svojih snaga na jednoj točki udara, što bi bilo najbolje, Izvesti paralelno dva napada radi zauzimanja mjesta Gorice na jugu te uništenja mostobrana Soči kod Tolmina i zauzimanja položena Plani Rombon koja je dominirala time i na taj način bi jednostavno se stvorila jedna klješta kojima bi bile uništene sve austro snage nakon čega bi uslijedilo napredovanje prema Trstu. Međutim, usproko s tomu što je pokušan prodar prema Gorici, tu su baš na ovom vrtu, vrhu Sveti Mihail, San Michel kako kažu Talijani, vođene teške borbe u kojoj su taj vrh su Talijani dva put zauzeli i izgubili. Gorica nije zauzeta, ni napadi druge armije na gornjem dijelu Soče prema u tulminu nisu bili uspješni. Bovec je zauzet, ali austro obrambene obramene linije nisu probijene. Talijanske gubici u drugoj bici iznusili su 41.866 ljudi, a... Borojevićevi 46.640 ljudi. Već nakon prve bitke na Soči, taj se front, poput većina frontova u Prvom svjetskom ratu, pretvorio u statično ratovanje, gdje je napredovanje od par stotina metara bila velika stvar. I na Sočanskom frontu, kao i na zapadnom i na istočnom, počeo se graditi sustav rovova. Ali na Krasu je teško bilo iskopati rove. Zapravo, oni se na većini mjesta nisu ni mogli kopati, a vapnenac Krasa bio je pretvrd za bilo kakvo kopanje, Don Schindler piše. Idealna obrana od talijanskog bombardiranja bile su kaverne, skloništa koja su se eksplozivom kopala i do 5 metara u stijenu. Kaverna je bila sigurna i od izravnog pogodka najveće granate. Nijedna od njih nije mogla probiti 5 metara vapnenca. Za konstrukciju kaverne bile su potrebne velike količine eksploziva i radne snage. Inženjerijski odredi, kao i pješaštvo koje je radilo većinu radova na pripremi terena, radili su dan i noć kako bi iskopali te kaverne. Ali tih kaverni nije bilo dovoljno. Teško su se kopale i zahtjevali su puno radnih sati i eksploziva. Usto radni sati i eksploziv odlazili su i na konstrukciju puteva koji su do vojski koji su se borili na 1500 metara nadmorske visine i više trebale dopremiti hranu, piće, opremu i streljivo. Rad na tim poslovima bio je užasan. Američki dopisnik Whitney Warren ovako je upisao dijela talijanskih inženjeraca i vojnika. Inženjerijski problemi u Krasu bi se u mirno-dopsko vrijeme činili nerješivim. Borbe su se prenijele na vrhove planina. Kako bi se dopremio borbeni materijal i kako bi se trupe brzo prebacile s jednog mjesta na drugo, više od šest km cesta je uklesano u čvrstoj stijeni. Do najvećih vrhova uklesani su putovi kojima se mogu kretati mazge. Zagospodareno je planinama koje su se dodada činile nedostupnima. Preko cesta i staza za mazge koje se protežu sve dalje i dalje do snijegom ovjenčanih vrhova prebacuju se topovi svih kalibara. Nekad se prenose na vozerima ili leđima mazgi, a nekad ih prenosi ljudska snaga do najviših vrhova. Neki se pak put teški topovi prenose od vrha do vrha uz pomoć žičare. Gdje nije moguće koristiti ceste ili mazge, talijani upotrebljavaju zračne željeznice koje zovu teleferika. Vidio sam jednu od njih koja ima raspon od 2160 metara. I svako malo neki topi ili vojnici u košari se prevoze tom žičarom preko ponora od kojih bi srce stalo. Paralelno s tim inženjerijskim poduhvatima bez kojih ne bi bilo moguće vođenje rata na tom planinskom terenu, tekle su bitke za Soču. Treća se je vodila od 18. listopada do 3. studenog 1915., četvrta se je vodila od 10. studenog do 2. prosinca. Peta je počela 9. ožujka i završila 17. ožujka 1916. godine. Gubici su bili strašni prve četiri bitke Talijanska vojska je izgubila 230 tisuća vojnika. Borojević je pak samo u trećoj i četvrtoj bitci na Soči izgubio 95 tisuća vojnika. Austro-Ugarska je bila na rubu snaga. Samo u trećoj i četvrtoj bitci njezina peta armija potrošila je 37 milijuna metaka, 706 tisuća topničkih granata, 13 tisuća petstominobacačkih i 76 tisuća ručnih granata. Austrougarski načelnik glavnog stožera Franz Konrad von Hetzendorf zatražio pomoć od Njemačke. Njezin pak načelnik glavnog stožera general Erich von Falkenhayn je pak imao važnijeg posla. On je te 1916. vodio ključnu bitku na zapadnom frontu. Bitku kod Vardena. 1916. godine je spomenuću šestu bitku na Soči koja je uslijedila nakon neuspjele austrougarske ofenzive iz Trentina. Naime, to je bila Konradova ideja tradicionalna o nanošenju udara Italije kroz proboji e, iz Trentina što zapravo austro nije imala dovoljne snage za tu operaciju u svibnju i lipnju 2016. godine. Falkenhayn je pokušao odgovoriti Konrada od toga, međutim nije uspio. Srećom za Borojevića, to je njemu omogućilo da još dodatno utvrdi položaje. Jer peta, kratko trenutna peta bitka u Ožujku na Soči, to je bila jednostavno pokrenuta kada je Kadorna bio pod pritiskom svojih francuskih i britanskih saveznika, da olakša položaje francuskih snaga kod Verdena. I to je poduzeo jednostavno tu totalno nepripremljenu ofenzivu sredinom Ožujka, koja je trajala samo tjedan dana i bila je prekinuta. Međutim, stvarni proboj, prvi konačni konkretni uspjeh je uslijedio u šestoj bici, kada su talijanske snage po prvi put koncentrirale svoje snage, cilj je bio za uzimanje Gorice. Ta šesta bitka na soči koja je trajala od četiri do kolovoza je dovela do zauzimanja gorice jer su ovog puta italijani pažljivo pripremili napad, koncentrirali su toliko velike snage da jednostavno 58. divizija koja je držala gorički mostobran tamo je bila doslovce u prva dva dana anhilirana skoro praktično uništena i Zauzeli su Goricu. Zauzimanje Gorice dobalo do, do, biti do povlačenja borbene linije sa obale Soče. Borović je bio prisiljen povući sada. Međutim, taj uspjeh Italijane zatekao nepripremljenima. Oni su tada imali šansu izvesti prodor u Austro-Ugrarsku i uraditi ono što su kadorna namjerao pre godinu dana prije napraviti prodor prema Trstu, prema Rijeci i prema Ljubljani. Međutim, Kadorno je zaustavio napredovnje druge Italijanske armije koja je probila linije i potrošio cijeli dan na osiguravanje položaja gorice. Tijekom te šeste bitke u talijanskoj vojsci pojavili su se znaci onoga čega su se vojni zapovjednici u Prvom svjetskom ratu i najviše bojali. Vojnici su postajali polako umorni od tog masovnog ubijanja. Moral nije bio na razini koju su priželjkivali zapovjednici, a vojska je spej više i više dovodila u pitanje način na koji njihovi časnici vode rat. Generala Karla Giordana, zapovjednika divizije koji je bio poznat pokrutnom, čak i sadističkom postupanju prema podređenima, ubili su vojnice iz njegove postrojbe. Vojnici brigade iz Salerna odbili su krenuti u tko zna koji po redu napad, jer su prethodni napadi završili strašnim gubicima. Jedan dio brigade čak se i namjeravao predati. Onda je zapovjednik brigade naredio topništu da gađa njegove vojnike. Preživjeli su bili uhićeni i streljani. Pod Luijđijem Kadornom stega se uvijek održavala samo pod prijetnjom sile. John Schindler piše. Kadorna se nikada nije ustručavao oštrih stegovnih mjera. Nije se ustručavao niti terora. On ih je smatrao važnim za dobivanje rata. Govorio je otvoreno o uobičajenim metodama uvjeravanja koje su potrebne u Italiji i, što je rekao, to je i mislio. Jednom je novinaru to ovako opisao. Zemlja je nedisciplinirana i takva je i vojska. Problem smo riješili uobičajenim i odgovarajućim mjerama, strijeljanjem neposlušnika kako bi se spriječilo da iskre prerastu u vatru s postrojbama koje nisu uspjele dovoljno daleko napredovati oštro se razračunavalo. Za vojnike koji nisu pokazali dovoljnu hrabrost uvijek se našao nekakav kakv streljački vod. Nešto je bolje bilo u austrougarskoj vojsci gdje motive za rat protiv Italijana nije nedostajalo. ali i austrougarskim vojnicima bilo je dosta napada i protu napada u kojima su život gubile na tisuće vojnika. I na austrougarskoj strani streljanja zbog pobune, dezerterstva ili širenja panike bile su običajna pojava. Preostale tri bitke koje su vodljene, sedma, osma i deveta bitka do kraja godine, nisu donijele nikakve rezultate. To, je, to su bili krvave bitke gdje su Talijani možda uspjevali osvojiti 500 do 1000 metara zemljišta i nakon čega su bili često potiskivani. Ali to su bile užasno krvove bitke jer, na primjer, u svakoj su gubici obje strane bili između 20 do 40 tisuća vojnika. Međutim, ova strategija zamaranja protivnika, bez obzira koliko je bila krva, polako je donosila rezultate. Jer Austrougarska strana jednostavno nije imala ni ljudi, ni sredstava da konstantno popunjava te gubitke. I 1917. godine dolazi kriza u 10. i 11. bitci na Soči. U oba slučaja cilj je bio na sjeveru za uzimanje Bančke visoravni, nakon čega... Bi bio otvoren udarac u bok austro-ugarskim snagama koje su drzale visoravan dober dob na jugu i moglo bi se okružiti i uništiti. U desetoj bitci talijanske snage nisu ostvarile proboj, ali su nanijele izuzetno teške gubitke austro strani. Talijanska snaga je u desetoj bitci imala 159 tisuća mrtvih i ranjenih, a austro-ugarska tisuća 300 mrtvih i ranjenih vojnika. I tada je došla odsutna 11. bitka na Soči koja je trajala od 18. kolovoza do 15. rujna kada je napravljen proboj austrougarske obrane na Bančkoj i visoravni i jednostavno u tom trenutku se biti na tom dijelu austrougarska obrana raspala U proljeće 1917. činilo se da se centralnim silama osmijehnula ratna sreća. U ožujku po Gregorijanskom ili u veljači po Julijanskom kalendaru u Rusiji je izbila revolucija. Car je zbačen, privremena vlada preuzela je vlast u zemlji. Rusija je izbačena iz rata. Njezina vojska ostala je na položajima, ali njezin je duh bio slomljen. Rusi i drugi narodi koji su živjeli u toj državi bili su umorni od rata, oskudice i ogromnih gubitaka. Vojska je bila slabo hranjena, naoružana i odjevena. Imala je loše zapovjednike i na sve je to došla zapovjed broj 1 koji je objavio Petrogradski sovjet, koji je pozvao na stvaranje komiteta, vojnika i mornara i zahtjevao da oni preuzmu vodstvo vojske. Time je nestao i zadnji trag stege u ruskoj vojsci. Njemačkoj i Austrougarskoj vojsci tako je omogućeno da se usredotoče na svoje druge fronte. U ljeto 1917. general Kornilov pokuša će pokrenuti ofenzivu na Istočnom frontu. Ministar rata i budući zadnji premijer privremene vlade Kerenski smatrao je da bi pobjeda u ratu podigla moral u zemlji. Nakon deset dana uspješnog napredovanja protiv austrougarske vojske u lipnju 1917. ofenziva je stala kada se u borbu uključila njemačka vojska. Ofenziva se onda pretvorila u katastrofalan bijeg. Njemačka se konačno našla u situaciji da može poslati snage Sistučnog fronta i je tamo ostvarena pobjeda. Rusija je izbačena iz rata, Rumunjska je također vojno poražena i početkom ruina 1917. godine kada je Ludendorff postao, on je zamijenio falkenheina nakon neuspjeha kod Verdena, postao je svjestan kritične situacije austro na Soči. I novi zapovednik Austrojske vojske general arts eh, predložio je Ludendorfu plan ograničene ofenzive na Soči radi ne kompletnog uništenja talijanskih snaga, nego njihovog odbacivanja. Prvo, prva ideja je bila na samu rijeku Soču, na onu eh, granicu eh, do početka rata, a onda do eh, obrmene linije na rijeci Taglamento, to je bilo bil oko 40 km udaljenu od rijeke Soče. Radi utvrđivanja situacije Ludendor šalje generala Konrada Krafta von Delmensingera na temelju njegovog kritičkog izvještaja o situaciji na bojištu 9. kruvijena 1917. godine prihvaća se austrugarski prijedlog ofenzive. I sada dolazi do velikog slanja njemačkih snaga. Organizira se za izvođenje probaja 14. njemačka armija kombinacije njemačke austrugarske snaga koju zapovjeda general Otto von below. Skupina armija Borojević je dobila ovdje sporednu ulogu što je bilo ironično jer Borojević koji je inače u Galiciji bio izuzetno ofenzivan bio je prisiljen dvije i godine voditi defensivan rat i napokon kad se situacija trebala promijeniti opet glavnu ulogu dobio neko drugi a on je samo trebao pružiti potporni napad. Primjer Ruske revolucije zabrinuo je vojne zapovjednike i političke vođe. Što ako i njihove vojske odluče da im je dosta rata? U talijanskoj vojsci došlo je do pobuna. Najveća je bila ona koja je izbila u brigadi iz Katanzara. Luigi Cadorna optužio je za izbijanje pobune socijaliste i defetiste. Zapovjedio je da se pobuna uguši svim sredstvima. Tako je i bilo. Ali sada vojnici nisu vidjeli izlazu pobuni, već u dezertiranju. Godine 1915. u talijanskoj vojsci dezertiralo je na mjesec 650 vojnika. Taj se broj do ljeta 1917. povećao na 5500 dezertera koji su svaki mjesec bježali iz vojske. A razloga za bijeg bilo je puno. Uvjeti na ratištu bili su dovoljni da natjeraju vojnika na dezarterstvo. Tom Schindler piše... Prljavi rovovi sa svojim krajnje ograničenim higijenskim prostorijama, s hladnim i vlažnim spavaonicama i nedovoljnim brojem nužnika bili su idealno mjesto za širenje zaraznih bolesti. Bezbrojni leševi koji su ostali nepokopani na bojištima oko Soče samo su uvećavali mogućnosti izvijanja zaraze. Samo su legije Štakora, koje su napastovale obje vojske, uživale u tom okružju. Nedubujući odanost nekoj od vojski, oni su bili slobodni u lutanju po bojištu, od rova do rova, preko ničije zemlje i debljali su se od mesa poginulih vojnika. Vojnici su bili puno manje sretni i manje prilagodljivi tom životu od štakora. Tijekom kratkotrajnog zatišja od borbi, rastao je broj ozbiljno bolesnih talijanskih i austrijskih vojnika. Desetci tisuća vojnika u obje vojske razboljevali su se od zaraznih bolesti, stradavale su im noge, koža... Stalno su bolovali od trbušnih infekcija i najgore od svega pogađala ih je kolera. Italijani su bili teže udareni tom bolešću. Malene i prenapučene bolnice bile su preplavljene fantima koji su oboljeli od kolere. Bolnice se nisu mogle s tim nositi. vojnika koje su promašili austrijski meci sada su umirale od bolesti. Bespotrebno su umirali u bolovima, u prljavim vojnim bolnicama austro je za tu 12. bitku na Soči odredila najbolje postrebe i najbolje časnike. Ta je bitka puno značila za tu zemlju. U Talijanskoj pak vojsci ono najgore je došlo do izražaja. Do listopada 1917. malo je koji Talijanski vojnik bio uvjeren da se rat vodi na pravi način. 11 bitaka na Soči tonjele su Italiji tako malo, a uzele tako puno. Vojsku je na bojištu držao samo teror, kojeg su Kadorna i njegovi zapovjednici sada već obilato koristili. Streljanje su bila svakodnevna pojava. Usto, Kadorna je zbog nedostatka ofenzivnog duha najurio 217 generala, 255 pukovnika i 355 zapovjednika bataljuna. Usto, talijanska vojska uopće nije obraćala pažnju na obavještajne podatke koji su stizali s fronta. Prisluškivanje veza, diplomatska špijunaža, osmatranje izraka i priče koje su dolazile od austrijskih dezertera upućivali su samo najedno, na jedno, na predstojeću veliku Austrougarsku ofenzivu. 19. listopada izvješta Italijanske obavještajne službe ukazivao je na činjenicu da je u prethodna dva tjedna nekoliko njemačkih divizija prošlo kroz Ljubljanu i da im je odredište bila Soča. Izvješta je ukazivao i na činjenicu da je od sredine rujna prema Soči Austrougarska uputila tisuću topova kako bi ojačala borojevićeve armije ali toga istoga dana dva pukovnika u Kadorninu stožeru uvjerila su ga da nema znakova koji bi ukazivali na austrougarsko-njemačku ofenzivu. 23. listopada, samo par sati prije nego što je trebao početi austro-ugarsko-njemački napad, talijanski vezisti uhvatili su austrijsku telefonsku poruku koja je govorila da će napad početi 24. listopada u dva sata ujutro. Talijansko zapovjedništvo nije poduzelo ništa. Međutim, do napada je došlo. 24. listopada rano ujutro počelo je kratkotrajnim topničkim bombardiranjem, po precizno određenim položajima gdje, recimo, Austrougarski avioni su danima prije toga jasno otkrili i označili položaje topništva, zapovedne položaje komunikacije, nakon čega je uslijedio prodor i tih jurišnih skupina koje su jednostavno iznenadale potpuno talijansku armiju, drugu armiju njima je bio olakšan posao time da druga armija zapravo nije imala nikakav sustav, organiziran sustav obrane za razliku od treće armije na jugu, na doljem dijelu Soče i da je talijanski moral bio strahovito nizak. Naime, nakon tih stravičnih gubitaka, naravno da su talijanski vojnici se počeli pitati zašto se mi borimo, imamo nesposobne zapovjednike, a kadorna je da bi podigao borbeni duh jednostavno uveo Staru praksu desetkovanja koju su rimske legije prakticirale, jednostavno je cijele pukovnije koje su se loše borile, pore, bili vojnici poredani i svaki deset je bio streljan. To je izazvalo čak i u talijanskom parlamentu boru pa je ipak s takvom praksom Kadorna morava prestati, ali jednostavno talijanski vojnici niti su imali neku volju za borbom, niti su bili opremljeni. Jer jedna od činjenica zašto je s obrmena linija se dobro držala je to da je Borojević nastojao osigurati svojim vojnicima ako ništa drugo i pristojan smješta i iskreno što je recimo na talijanskoj strani bilo mnogo nedostataka. Prodor kojeg su postigle njemačka i austrugarska vojska u 12. bici kod Soče bio je spektakularan, ne samo prema standardima Prvog svjetskog rata. U toj bici jedan mladi njemački zapovjednik Satnje sa svojim vojnicima zarobio 150 talijanskih časnika, 9000 vojnika i 81 topa. Ime tog mladog časnika je Erwin Rommel. On je za taj pothvat dobio i najviše njemačko odlikovanje, Pula Merit, neomjenjeno inače samo generalima. Na ustru strani posebno se istaknuo satnik Emil Redl, koji je predvodio napad preko rijeke Taljamento. On je bio rodom iz Gorice i tijekom rata je zapovjedao hrvatskim i bosanskim postrebama. Sada je zapovjedao 15. satnijom četvrte bosanske pukovnije. Njegovi bošnjaci krenuli su 31. listopada 1917. u 4 sata ujutro po teškoj kiši u napad na talijanske položaje. Do kraja tog dana redali njegovi bošnjaci, zarobili su 1500 talijanskih vojnika. U sljedećih par dana redali i njegovi vojnici koji su za pojačanje dobili drugu bosansku pukovniju probili su obranu na rijeci Taljamento i tako dali novi zamah austro-njemačkoj ofenzivi. Za svoje pak pothvat satnik Redel od cara Karla dobio odlikovanje reda Marije Terezije. Talijanska je pak vojska bila u Rasulu. Radi se o tome da je nakon tog proboja 14. armija dakle, njemačke austro snage su dobile mogućnost, jednostavno mogućnost da op i unište drugu i treću talijansku armiju. Što bi izazvalo naravno povlačenje četvrte talijanske armije koja je bila smještena Sjevernije na Dolomitima. A ako bi se dovoljno brzo napredovalo i ona bi se mogla osjećati, time bi se praktično tri četvrtine talijanske vojske bi bilo uništeno. I to bi vrlo vjerojatno Italiju izbacilo iz rata, posebno zato što rat baš i nije imao potporu talijanskoj javnosti. U Italiji su bili veliki socijalni nemiri, posebno što su više rasle žrtve i postojalo je veliko strahovanje u talijanskom političkom vojnom vrhu od crvene revolucije posljedno nakon događa u Rusiji. Međutim, to se nije dogodilo. I sada dolazimo do tog pitanja zašto e, 14. armija i skupina armija Borović nisu uspjele u tome. E, o tome je sad postoje različita mišljenja, međutim, jednostavno e, činjenica je u tome da oni nisu bili spremni za to niko nije očekivao da će se talijanska druga armija doslovce slomiti i nestati. To se nije dogodilo s trećom armijom koja je bila imala regu, organiziranu obranu, koja se organizirano povlačila prema tagljamentu, jer se u biti ono kako se povlačila treća armija očekio se da će druga. Jer italijani su na tagljamentu imali organiziranu obrambenu liniju, to je Kadornin prethodnik, general Polio je u sklopu ojačavanja obrane sjeverne Italije, između ostalog, organizirao prvo obramenu liniju na pjavi, koja će kasnije biti ključna, te je također poboljšao još obranu na tagljamentu. Jednostavno, Njemačke a Ostrogarski vojni vrhu su očekivali da će se italijnske snage uz gubitke povući, tamo će se ostaviti i bit će toliko iscrpljene da više neće moći napraviti ofenzivne akcije. 6. studenog 1917. godine kadeta Austrugarske vojske koji je predvodio osmu članu obhodnju prihvatio je zapadno od Kornina predaju talijanskog bataljuna koji je brojao 500 potpuno naoružanih vojnika. Oni su pak zarobljeništvo i kraj rata dočekali povicima Mamma Mia. Problema je samo radio bojnik koji je zapovjedao bataljunom jer mu nije bilo drago što se mora predati kadetu. S druge pak strane, talijanski kralj je početkom studenog saznao sve razmjere katastrofe i u svom je dnevniku na engleskom zapisao što je i zazvalo sve ovo. Razmišljao je kralju u abdikaciji, ali taj razmišljanje odbacio i otpustio Kadornu. Ovaj pak odbio zahtjev za smjenjivanje i kritizirao je zloglasnu nezahvalnost Savojske vladajuće kuće. Sada je pak Kadorna prešao sve granice. Italija je dobila novog zapovjednika – 55 godina starog generala armanda diejaza budimo otvoreni ni odnosi između austrogarskih i njemačkih časnika nisu bili najbolji naime to je bilo onaj osjećaj koji je na austrogarskoj strani sve više jačao jer su njemci smatrali Austrougarske časnike hm, pa ne baš previše sposobni, a mi vas stalno spašavamo a 17. godina su doslovce prisilili kralja Karla da prihvati kompletno podređivanje Austrogarske njemačkoj vođenju rata osim toga bilo je trzavica i među austrugarskim časnicima to je bila najveća između generala Borojevića i generala Alfreda Krausa. Borojević je bio naravno pristaša monarhije, Alfred Kraus iako jako dobar taktičar u austrugarskoj vojsci je bio izuzetno pro njemački orijentiran. I njihove nesuglasice su se još vodile, su korijene još od Borojevićeve taktike u Galici i na početku bitaka na Soči, jer je Kraus smatrao da su to preveliki gubici i da Borojević zapravo ne zna svoj posao. Naravno, o tome se može diskutirati. Danas je vrlo teško donijeti, jer Borović nikad nije napisao svoju verziju priče. Kraus je i prošle 90 godina od tada. Ali u svakom slučaju... I postojeće komunikacije su bile vrlo, vrlo krke i lomljive. Nemam zaboraviti, to su bili primitivni radio uređaje. Nis, tada se nije nosio radio na uređaje na leđima, nego su samo imali radio uređaje ovi veći korpusni stožari. Loše vrijeme je dovodilo do pucanja veze. Jednostavno, to se sve pokazalo 27. listopada, kada je izvršen uspješan prodor i kada je 14. armija iz, izbila unizinu. Pobjeda kod Kobarida nije donijela vladajućoj kući Habsburga i austro-ugarskoj pobjedu koja je trebala osigurati opstanak. Ta pobjeda, carsku i kraljevsku vojsku i Landver i Honved nije učinila imunim na pobunu. 1. veljače 1918. godine u Kotoru je izbila pobuna Mornara. Pobunjenici su uglavno bili Hrvati i Italijani. Pobuna je bila kratka, brzo je ugušena, ali nagovještala je vremena koja će tek doći. Italije pak polako dolazila k sebi. Govori Robert Barić, pomoćnik vojnog savjetnika, predsjednika Republike Hrvatske. vojska je uspjela na rijeci pjavi organizirati obramenu liniju i na planini Montegrapa, ko su držali zahvaljujući tome što su i zbog straha da bi Italija mogla ispasti rata. Iz rata došlo je 11 francuskih i britanskih divizija, su ušle u roku dva mjeseca, a osim toga porast kod Kobarida odnosno Kaporeta kako Italijani kažu je konačno dovoljio toga da su se u Rapalu mjesec dana nakon toga sastali najviši vojni i politički predstavnici Antante, sila Antante i konačno u dogovorili odnačajno strateško vođenje rata što do tada nije bilo, do tada su bili veliki problemi među pojednjih zemalja na bojištima jer su posebno Italijani su recimo želi neke svoje interese na sredoze, mi ostvariti pa su isto štopali tu suradnju sad je to konačno usuglašeno Druga činjenica koja je omogućila zadržavanje te talijanske obrmene linije na pijavi je bilo to da je za Njemce, što opet pokazuju, oni nisu očekivali ovaj kolaps, to je bilo sporedno ratište. Slušali ste emisiju Povijest četvrtkom. Glazbu odabrao Maro Market. Tekst čitao Ivan Kojunđić. Emisiju snimio Zvonimir Vajdić. Urednik i voditelj Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.